بسم الله الرحمن الرحيم باب توجّه نحو القبلة هي سكنه موصني بالرحمه جهاد ده قبلي تفسير کوي په محكه بابونو دغه سم تعلق او دا باب هم دغه سم تعلق دي رب دمح كه چرال هي سكنه راوي کانہ کہ زمیر چا ترا یہ دے یاقیدی تہیسو کانت یا مو ثقبل تا ہے کم ترت چ زمکو او بعیدن از ات یس سبانہ کمیک شگا مسلبی عموم د پاراش کو کی کو حذر کی ددی وینہ کان خبر ذکر دو عموم دکارا. موطر جمله اکی موسانی پایر احمد بیدی مقام کی. جو دا بحرمو علاق و بیدی کر کرده استقبال اقملا و اکمدر. آدم اور فورو ایتونا ذکر کردی. تا بحر رضی اللہ تانہو دائیو تکلا دا دویم جلد کی نا سوا سیدرشتا مصر پتچک داریدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نقل کردے. خودنیا کردے. حیث و کانا استقبال در دیداری حتا حدی دبراید نه علی ابن دیل الله طنودی حدیث کتاب ایمان کې ما کې تشریح دي قبر صلاتین از ایمان د سما صفحه یو قندسباب خو تهفیل تک تشریح ضدق قدری الفاظ و تفاوت ده هرود واجنا و زبی پده کتبسیر اول خدای کر شروشه سیتت عاشرم خوصابت عاشرم بیت المقدست شپارش یاوید سمشتی من شوید اندی الفاظ کی دیت تباوت دیتی سیتت تا عشر حم را غلی دیتی و سوگا تا عشر حم را غلی دیتی پشکس حم را غلی دیتی سمایتا عشر شہران ابو داود کی را غلی دیتی ناشنا رویچ ری، نا حمیشتو جا درستو میشتو جا درستو، میشتو جا درستو میشتو جا درستو تحقیقی قول داری تصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حظیمیش کی مدینی طرح سیدر روی اللہ علیہ وسلم بلی ربی عمل بوری یوکال بے داون رستا پر جب پمیش کی پنسفر جب کی تحفیز کړی رویت دا سپاس منشتي چې کو سورو سمهتور کړی شي ولسمشتي یوي دا نورو وروت پر ویتونه موږ ته روات تي یابدا شو چې دا تخریبی او تخمینی تعبیر دي تخمینی پری تحویج کرا غره په مسجد د بني سلیم سلیم قبیدی کې او تم مسجد د قبلیتین و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعزیت د برابر المعروضه پارا کفات شو ماسخین کی تحویله غره کمر وی په چر دی یت دی ته وی ته په مسجد نه وړي کې راغره هغه مکمل مون په مسجد نه وړي کې شوی دی ما ورځولې تمه څه وینې یا تا د زه په دې موږ موکمر رسول الله صلی الله علیه وسلم په بلکی مدینه ته کړه لري دا دروازه ته خبره ده به په دې وخت صلی الله علی صلی الله علیه وسلم ثم خرج ابعاده صلى فمر على قوم من الانصار في سراء العصر يصلون ما جرد کې یو قوم د تراور کړل او هغه قوم چې رسته نشي غیر خرق کړ دې دین یې هیڅ کوی 400 ایک حدیث را دی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اے یا ہم رسول اللہ صلی قد انزل علی اللیلۃ القران وقد عمرا ایا سب قبل فاستقبلوها وكان تجی لشام فاستداروا للكعبہ اومنې دې ته او ستاوی لورم دا سره چې خبر رسانو دا سو او دا کله کله ماځګر ماځکه خبر رسې او کله سار ما دکي مسجد او خبر رسیده سړې څوکې څوکې دا او باید نشلږه او څوکې دا باید نه هیکته او یو طرف تر طرف دیو بل طرف د هر انسان جذبات د خبر رسوولې دي ډېر کسان کې دا خوشط نو زه ته خبرې کوم شي دې نوخه راو فرې خو یماتنه یی دا یی دا دی دا یو یمات چې دې تګونو حارې سده د مالګر دا او دا سره چې دې دا دو بانو عم بیم عوف جمعه دی، بانو عم بیم عوف تا جدا جدا جدا جدا. تجایبی روید سند که شایم بیم عبدالله رانید. شایم بیم عبدالله خسره <تصفيق> <تصفيق> دارا. <عبدالله اعم تصفيق> <ein تصفيق> <حصح bleibt> امام محمد رحم الله ده په کور کې حاج لري په دکایامه کې خسای امام رحم الله په حاج لري هارون شهید ذکره دي دوه فاطمه خبر څه فقہ نحضانه مرتون او شیريو هارون شیر عظیم بچاو أصبت على قائد القزاة محمد وأذرية دمي والفواد عميد فقلت إذا ما أشف الخطب من لنا بإزاحي يوماً وأنت فقيده فقائد القزاة محمد بن خبشم سرقنا مهروف دي زلم دي فقلت إذا ما خطب من لنا لذاحي ومن وانتبقي دولة ما يكتح الأرض الزنيانة من شفوك شبعب بغسل شاد العسل خطمي وحديث جابير كي مرفوعاً دعلا کان نبیی صلی اللہ علیہ وسلم جلی اللہ علیہ وسلم حیث توجہت فیدا راد الحدیدہ نظل فستقبل قبلہ سوق دا حدیدہ دیدہ پار ریدہ چیپ دا ابا منتکی جی خدا قبلی اجتمام دیس فرائضی کنظل فستقبل قبلة. استقبال د قبله د فاروق سوق د او اوه ما صلات بلا عذر نه دي فرائض دي دي عذر مخه ترغه به فرائض هم دي شي حضر شدت خوف ده یا حالات ده سفر ده کودا اگه نا کشی بیه کانتو کولین شیدی یا دا کسو مریض ده یا شیخ بخانک کبیر ده کرا کشی بیه خطر و طاقات نتی یا دس باران دی چې ځي د پزما کګري من مخې په حاله قطري اما نواشله دمانه رسوس سپېری دمانه په کډېر وسحت دې دلته پراجي دانس رېتم دې دانصرہ ویکي په مځني کې رسول الله صلي الله عليه وسلم مونږ ته علاوه ایمان چې متا دنګي کې امام ابو حنیفه په حذر کې ددا بيد په جماعی محمد ده جواد محر کراحط قید دید. او پدیزی کی خوشیس و توجیهات تا دین حضر نمازی نمازی عام تو عروس حضر نشتی. بلکه داد سفر و آفیده دا انمار دان غزوة ذات جقام و طولین رسول اللہ السلام لے گلنم و رسول <سؤال> الله صنمین مستدی فرتا تر کار پر چيرالم رسول الله صا کو موږ کاو دیوینه ماری وی چې سفار کې پداغا نه پلکې دي شي هو چې د قصر مصافای ده استقبال القبلی و ده تقبیر تحریمی و ده فاتحی و ده امین ده تلو رشین دے دے. و ده احتمان ده و ده تقبیر تحریم استقبال چده ده ده تقبیر تحریمی سپکار ده او علاوه د صلات امين دي زکات پرېمان دي مخکي رستني ګناہوںو ماکي او ادراک درکات در خلخ دي ادراک درکو دي نماز ده دې ما خلق فيه شدتي عبد الله می حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی وحدیث تام متوجی شهید صلی الله نبی صلی الله علیه اسلام ابراهیم وی لا دی غادا انخسا فلما سلم قال له یا رسول الله حدثك سبعش کوکمیش کمی پک واقع شورا او کو زیادت شینه دې دې کړای حال او مازه کوي داولي حال صلیتک خدا وکړه پیره ما ته کلیه دې ته مخک د سیده د صالح او کلیه سلام هر کله چې موږ ته مخراو غړو دې کوڅری پیدائش په مان دې لیکن زین انسانی مساوات اونتکی خبره روم له کټاسو کیره وای زمانه یې شماته یاد وای کړه یو اوکاشه څاو کی په مازکی تهریدا کی, کی حجیتم علی من ذی فقاء اكمال تورسی بید سلام وګزای بے رائی سے سیدہ تی نی دوس سیدے باقی اپدی مغوندے ما جا ٹھبلتی حول مر دعادت علی من صحا ق صلا الى غیر اللہ وقدم سلمنی اسلام فریق تسی اخلاقیدہ قاعدہ زور اقبل ان ناز وجهه ثمه ما باقیعه تا صورتی دام او بید او سلاب حدیث نقل حدث نام صداد اخرین حدیث قائدی خیرب کرده قال صلو النبی صلو اسلام عزور خمسا فقو فقالو عجید فی صلاح قالو مازاکا قالو سلیت خمسا فی رامات قلی و سجا سید تینی دزاد و دناقصا دو دونو مطالقی دازی کلوچ باقصال لمنی اسلام فی رکات زهری فی دانا قصاشو او قَالَ صَلَّمَ النَّبِيُّ اسْلَامَ زَوْرَ خَمْسَنَا دا جو زیادت چھنا لینه خدا نیدی خطا، ها؟ موسائل در صحوی مفصل و مو موسانی پلیبانی بابو دکرلی یوشل و درشفت، ایک سو لیکن، التی خول عنوان ورکڑ دے، دلتی ایدوان ندے ورکڑ دے خواب موحان من خودتا جی نو دو گون رنج و سجان مجرورا فرقت دیلا، بلائی صحبت دیلا، شما ساید نچیلو، ندید ایک حادیث کی شک پایٹ کی گی، بی نعنوان د مسائل صالح خدای تاسو ذکره ما یوريش نته قدی په احمد تکو خامخو کوه کني کو علامات د متقریبو مخالفيات مخالید په روزانو ديجالو فقد خال لنبرات دياله دي اصول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ بلکی پانیو اللہ صحیح روزی چید امد پارا جندگی مرتب شید اما تبلیغ و ابلاغ کی تصح من رجی دکا بید و احنا اعتماد را حکیم انبیاء علیم صلی اللہ السلام د صحرین المحفوظي په منصل د رسالت ابلاکی انوره عملی طریقې سره شووالیزه ترې دي پیغمبر رسولات صلی الله علیه و سلم صاحب جیدی کې دو حدیث رسول او یو په دوه رکعات او سلام ګرځول او رښتکه په نیمه رکعات تر عقب او دا اوس کی دریم زه څنګه وړاندې او دا پاتې کیدل او دا خیرت کې صحه کیدل کراچي باریش شبني مسو دي ته پوسو کو ما دې کی وی او را کوه یا بل زه همشتی با په خان کی پا دور و کاتو سنام گرده خخیر اغم پا دور و کاتو سنام گرده چون کتاواری دی داده و شک و جوتر را دوزی کرده داده کرایی د کله د خپل ماتول را وی کړه دو ديکر کی کړه یو ديکر کی کړه تاسو ما په بار وری دی چې دا قانون دی انسان په بادن کې چي څو اندامونه وي کله د ټولو د یوتا کی کله پر راشي شه د دوه ټابې نشي په دې دیمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقاله مو د هغې هنر رسول الله اسلام الله علیه وسلم سيک سوا کولم مسله د کلام کو صلاح دې امام شاعيري رحم الله وې کلام د شاهي فساد نه راوی ومنه فاجر اینه مای مایلی کوئی کراچری صاحب صلات د پارهینو منفجرین دا چی ماته دنه ونه قصي صلات او صلات د پارهي در ربيع او د نقاسم قول لا د را قول احمدهم دي دموان فارد صلاة تقاسبه. دم قول داره جنانا ده امام کلام برغدو زورت ببین آئیت احمد فالقول داره. ده احناف بین منده قح دور حاجره کی کلام مفسد صلاة ته. عامدن بی کو ناسین بی کو مغلوب الحالوی کو فخوم کی او که یو امر ضروري دی وینه کما تاخه چې دا جواز دا غوی په راهمدا حری درین دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې دی یو دې ټیفه فسیا صح کړی دا مونږه او شویر دا منسوخ شوی دا دا ابراهيم حقي قول قطع دا حماد بن سليمان دنا څخه د دین شته او دنا څخه د دین شته د معيته د حکمي سليماني روایت کې مسلم کې رسول الله سلام فرمای ان هاي صلات لا يستحق شي من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراء القرآن من نعب وشين في الصلاة فليقول سبحان الله وإنما التسبيح للنساء والتسبيح للرجال تحايدا حديثا خفرده المسلم أبود داول نسيح هم خفردي. لا يوجد محسانی پخواده باب باب ایک سو سار سبتمان دی باب دی ایک سو سار سبتمان دی باب ما ينها من الكلام في الصلاه حديث الى عبد الله بن مسعود نقر قرئ الى في ساعه الشغل استدلاله دعاه في ساعه التشغيل وقوموا لله قائمتين فامرنا بالسكوت مهغه دا پداله دي کی کافر وایته نه دغه با مازه کړي دا شي کوئی بخاری کی دلایل لاحنا پښتو د دې خسته دلایل دی بږي خو شه کتابه ټول ملحوظیه او تیم صدیری او خپیتینان باندې زود ليل نصفك زياده ما قام روید فترمیده كننا نتقلم خلف رسول الله عیسی الاسلام نتقلم رجل منه صحفه ویلی جنبه حتی نذا لا تقوموا لیلی قانتی فمرنا بسقوته ونهینا عن الكلام دام خدمی روز سده صحابه او شان داري عمر رضي الله یو واقعي ته حاضر به نيشن خبري په صلاة کې کې دي مونږ یې اعتماد کړوږي خصوصا اعتراض د نصخه لچتا واکه مخکوي چې ګرا واکه چې رسول الله ستاسو کې خبرې کړې دا درست وي هينه اورونه دا واکه مخته ځکه دې کې د 10 ذوالجنین واکه ذکر دا خبره زليلين کړه چې یې دا په منځ کې راغو کمیراله عادت ذوالجنین او شمالین هم او د دې تخربه عمي او د دې لپاره چې تفسیر ما ته او صحه ترمذي کې کړي دا بخاري کې هم تر اوسه کومه نشاله ان شاء الله زوځین نو دې شمعینه او خربه هغه د بدر کشید شویله دا د په دنه محتوا کې نه معتدل ترات کې څنګه بدر کې شید شویله ودودن دراوکه ثمکچیری شبو رخصی صلی الله علی رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یې جواز دی چې صلی الله علی جماعه المسلمین المسلمانان او جماعت د پاره جماعت المسلمین راځي دی پروګرام مواتر اعتراض کیتی یو روید کی, رو کی خداید یا بحر وی قالا بین آنا ورسلی رسول اللہ اسلامی بین آنا زو امک او درمیسان ایسا دا جواد آئے چه دا جواد آئے چه دا جیحم کسیده وغم متفددده آمو صحابون خلعات دیده آمون قرغریب روید ایا اخیری شګه دا من ته هم روایت دی خبر کې لږه اضافه وشي به بل اضافه په تنور خلک هم کووي شيخو چا چته 26 ابيي مراق الفلق وحشای دې کې حلا يسعاق او لی اجنبی له خپل کیزا په ګرځول دی نه نی نور دی دغه شان دي فققه په ډېر زاین کې د 10 مینل بغات راځي دغه شان دي فققه حق د امامت امامت انتقالات کوي نا حق بل امامات خو کم چا حضیر کی تلو المرتبی را جا خو تک در آلماؤ آقراو و روالاؤ آقبار سننانا لیکن راج خلو پاکیزان نا زیتے اکڑے ریچ احسن و ایہنوی احسن اصغر عزوان بيه بيه اغا عزوان خطرنا هاكا خبره فدغا حشوه لكي لدينه عزو هم بروكي بيه لقد لا مالو مال بسوقي اغا مولاتا مالا غشانتو بيه ما لا كتابتا ماني طول ماني بيه مالي خلق ايماني بيه مالتراكا تقضي ميطر وار ماليك يخداه لكي چواه اصغر عزوان او به عزیمه حسین لکه لږه ذکر کړی دا نه تاسو لګول <سؤال> استیمامه کې دخل کړو. دا پی کتاب کې دا باندې کېږي باروا و. دا ور ډیر کتاب دی ملدمولم غنده دی. پی کې دې نه یې غند. دې وینا علماء کرام شخین کچین عاصم سپو شجر په دې خبره شل شلده په نوم ملایمه او مناسبات باندې هم د انورشي یو طرفه تر توغری په خبره کې کوم نقطه پیدا کیږي خدای چلو دای ابو هرره دا ورغه ورغه تمه کیدا په او رسول الله بنا رسول الله اسلام اخیره ہے کہ تعویل کی ہے نا ہمہ کی جان پروگرام بیانانہ وصولی خبر دی ہت ور سوال نور قران د نشته پدې کې فقط خدا نه دا چې خبرې شوې پدې کې خسران القوم وت رسول الله صلی الله علیه و علیه کله غری واردہ استو ہات الحنان ذکر دې پدې کې په دې حدیثه ګورې د الله <سؤال> مسحود اول حدیثه وه کله چې یو څوک په شهادت کې په څیړنې کې شک وکړي نو هغه باید د ابن علی ته راوځي د نه په ابا هغه ته حالې عمل کوه هغه نه متږنه باندې راځي ته حنا په تخریدای دي څوک یو یاد قه قهي قه حنا جمع کین کوو او شپد ته محتره استقبال دی او استناد دی کوم چې سره نه کی او کو زه څنګه نو ته بو کی عمل وکي په غره به ځن او کو هم نو نو بهګه پم ما ینامت کئ چرآ قلی فليته ما له يسما دي يسلم سما ياس سم علیقه سلم سم عیرسید سیجا تینی دینا دامار مشوراً ده. سی سیجا سو بار سلام ده. ویلیل فا سا افراده. سی سم او تحق ذو خذ التعد <سؤال> الألويان صم مع اللي يو صلى الله عليه وسلم صمsourceه و يوم يوم تق تعق الألويان و ضر OVER ثم و Wolverham و ليه تعق الأنحاء يوم يوم يوم یا انا حدا معلمي <سؤال> کې وصي سيادت بين ثم صلى الله عليه وسلم اول روايت بترجيح په وصي سيادت بين ثم صلى الله عليه وسلم دغه ومله نه صحیح کرے ترادیدی میاګنان معاويه صاحب شهيده واغم سي دي کړی سلام ګرځاوله د عالم دریس پښکۍ احمدي ميرحمه الله <سؤال> په دې کې دا دي چې د دې سيديه قبل سلام قايل دي لکه نا غزينا چا چې نستعفاد السلام دي ايmai ما دي چې هغه قبل سلام قايل دي په سورته د نقصان کې او بعد السلام دي په سورته زيادت کې امام ابو یوسف صاحب ته رحم الله فرمایے سیده قبل سلام دو با در دو دون رویتونو انبانی عمل کئی و, و سجده سیده تینی سمه سلمه او په دی بانی هم عمل کئی سمه سلمه سمه یشو سم نو تاوید آتا مشی خدا دیر سلام دی سیده ساوده اقا قبل سیده ساوده یو سره هم به خورو یان صلوات ته دا با دسی گسلام رہی حلا ولا ذا وی کمر وی تون کیچه سید اسو کا گسلام رہی خار وی تر په کنی کم شي کی څه صاحب در سلام رہی پی Terimah is not able to start the production. Jo Annem gave the Guru used and equipped a man for anything such as far as speaking a study. And he said that me thelands of twelfly is like aiebe by his father تو سہولت برابر کرا دا له دې چې راکې پاتې دي له له فاصله هرڅه باچ د واده کړي له په ماجه چې قبله او ملل یې تاره ما صح فصلیلا غير القبله دلته د دېدا حديث ول ذکر کړي لقد الله وسلم نو دا قبله یې ایتمام شتري او مقصد دا دی چې په تا حري کې یو فرض ساواڅه نه شي د معمول کېږي مسله کې اختلاق شوهه مؤثنی په لري رحمت بده کې پوره واصح کړی دی ابراهیم من اختری شرده اعطار ابن مصحب حاید امام او احنیقا او اغوی تک داخل تحریب اوکی باده تحریقو ده بل طرف تمونزکون خیل ده تاوز زوری باده نوروی اعاده بوکی حصہ واشوه ده کیاده دیگر مالک کوئی عداوجونه ونه دهم مستحسن ده امام ارشادوی کو پمازه کی صحیح جهت تتا او شنه ده کو ماځي کی تاونه ش بعد فراوت پتا ولنن مون استنا عبد کی هوزاير حاجی دې ته احنا سره برابر دې ویلي ده کدا کسان سره هوشو بالترته مې کو به راتاو شو حدیثانه فيلمه لیکتا متويشه خالق قال اللهم رضي الله تبارك فقط ربي في صلاه او <تص قلت ما يا رسول الله اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى وندعى تذ سوا تخذ من مقام ابراهيم مصلى صغر حضر حضر مقام کی رضی در پاراری قبلی بازکری دیم آیاد دی حیاب قلت محایی رسول <سؤال> اللہ لوا مرت نساکا دی حیاب کئی خبر در سبر فاجر کئی آیاد دی حیاب نا عزل شدرین راج مشویی بی رسول اللہ اسلام پر غیارت کیا لیهی غیارت تیس انگل کاؤو خیر داو چی خاندق و اقراله و بني قرضي و بني نزنون مدينه ختمشوله و مدينه حكمت شو و من زنده اكي بواسحتي رسول الله اسلام و لطنبيه وكا فقلت لهن عصا ربكم طلقكم دا ايات و بمعابي و شو فنظرت هاجر وقال ادن <سؤال> عماريام اخبرانی حمیدی او قال حدثن حمیدی داویل شویل محیل سو قیداد پارشویل دیتا مواققات دا عمر ویشتی مواققات دا عمر اگر شدر تدریدی لیکن فی نفس دا عمر کی داردی دیدی سد دوشت ترسیلی مواققات دا عمر چی دیدا فو سارے بادر کے یای موافق قدم عمر باندې قران نادي شو موافقات دو ماته دېدا پسرا تل منافق کې مناسب باندې موږ وچو هغه چې رسول الله اسلام وو لیکن وحنه چې لا توصل لي انا خبري عزب لري بېدا خوشي ده دین او فکر دې زو سموافت کړې نه د شهنه پاکه چل لا زمو سموافت کړې نه هله زمو په جب باندې هغه تو ذکرو لکه زمو واکي کړو په جب زمای هغه تو یادې کړو چې په هر سمال لا باندې د پاسه مور تک شونه دي ته دنه کاصه د خلل ده څه واقع کیږي بر عالم کې ان ده شای کیږي به پدیم همار تمانیاږي کا سولہ جما دی دې تمانیا حال حاذا دې چې همار رضی الله تعالی په واجب تمانیا او خرد هم شوي تمنع تطورات قول تطورات لستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ بدلے رو کتاب علم باتیس سب حکستا حاو وکر تویسا قلت کا سواکرن پتا دی میندی میرایت شیفت رسول اللہ علیہ وسلم تنگوئی داغی یاد ها لیچا من کلویلی چا الله رضی اللہ طالح محصوم دے خدا استنباتت دو عمر رضی اللہ طالح وچودو قرآن کریم نوحون ملت ابراہیم حنفیع ذکروں خوض ابراہیم ملتا دو بغیر فیسر ذکروں اجتحادا داغازی ہیندتا دا قرآن ادان اشیدات لے اللہ اشانتی کتاب ہم نازل کرو فاغ تتتیب باندیو. روید عبداللہ امیمان قال عبدالن ناسر بخوابائن شی صلاة صبحان فیر جاہو از جاہو آتی من دید تحقیق <تصفيق> عبداللہ شویدی چراہو بادو تله جماعت الطلاب سره وت فري کرے وګره دې زمونږه ترته کونه دې نوګل ترته توکو دغه په دان کې یو قران دې غا نه لښو حال دا دې چې دا قران چونه دا خو ما صفین کې د ورځې غیر مقلدین په دې کې وې ته ارڅو دې چې څلور زوره همسن آپسې دسه اتفاق او دل حق هم دا دی وکړه کله یې دی ده حداه حدیث ما دین کې کشمکش دی زانه تا یو څنګه د حداه او بخاری په حدیث کې کشمکش دی بخاری وای چې په همدغه برخه ته یو څو اکتفا پر سې راوکی او هیلهه مولاوی چې زمونځه شو یی دیتا ستا کنه دې ماته جواب کړو داګه یا داګه چې د تخ د دې دې چې پنځه رکعات وکلو دلته صلی الله خمسان وی دي صلیته بغا دې قاعده او د شهودنه ني صلیته بغا دې سلام یې حاګه می تاسو کو ته حوی کې دې مشروت کول نقل کړې دې شو صلاة خام خطاق و تشعود شوهده نصلا خمسا مانا تشعود ویده بیپی انزم رکا تطره ده احنا خوبده قیلی چپا قیدا خرکینا صحبه خیلده چرا قیاده اخرنا را قیده اولادا انتقاد یسوکو کی نو سیجا صحوری کی حالبت اللہ یک رکا دنزائی قید دیسار بلتال کی نو دوبه نفد شی حوصلور نبت شی او په رسول په دې باندې دا یا درې مپای مګر به معنا کوي او م په احادیث په معنا کوي او دا یو ترخه کار ده د دین د ختمولو زال لوصول دي ورو ورو تی وځره رجوار رجوار رجوار اخیری بدین په ورته پایتی شي هر کی باغ غیر احا هم راض او رسر با آنک شاہی باز شد، هر کی باغ غیر احا هم راض او رسر با آنک شاہی باز شد، سوکچے دا غیاروں هم دین نا اسلام نا د بڑای باز دین اسلام نا بوده بایس از رنجوڑه ایمو پسیلگیده لیه ورورو ورورو ایمیقوبره فوقعه بانی خلق بدگو مانشه بی صحابه پسی ویلگی ورورو رورو صحابه بانی خلق سکیم بدگو مانشه بی عام حادیث پسی ویلگی ورورو رورو ورورو احادیث خلق سکیم بدگو مانشه شو کتاب اللہ فاقبل رای بانی را اجتحاد کیم خوره ودا سی وېچې والا تقرب الصلاه وانتم سكارى مون مکه وانتم سكارایا چې رښت مرتبه ته ورسېږي مون مرتبه دې هیڅ ښکته رسیدي وو مون په مانځک وو دا قسم تا ویاد دا غیر همرات خلق دي دا په دین معنی ده چې د دین نه د بډای وای جوړی حره ځنان وک او هم کو خدای مې ملشي قران تیر شمشه پلا صاحب دا د جماعه رح ځنان وک او هم کو خدای مې ملشي قران تیر شمشه پلا صاحب دا د جماعه هداک موضوع زم به او وي په په شي نته مو خلید تا و انگریت تا و دیوانت و حنا کو تا و دی تعرض کې همالینیږي یو خطرناک غدې سو خطرناک تاسو کې داخلي هاغه خطرناکوم د دې د پاره دی چې پرزيد وچو شنو تا اقدام وکي تاسو خطرناک نه دې د پاره دی دا یې یې دغه نغور دولې د کریم دی حاضر شیخ ما بخو چې دا په کې کوتري دی ورنه په دې نه پیژن بس قدم وچات کو په دې خلکې مسلمان کېدین شي مسلمان کېدین اینو خلقو دائمی چرائی پر این مقلدیم داد کنانا بدل <سؤال> او هر مذهب و لیمازهب و لیمازهب و لیمازهب کشیرون کی د دین نمساد پیدا دا حیوانات دیدانی پیو تلوی چلکا ستار دیو بانس و تدا تقرير ستکال دې تدا علمږي دې ستکال دې تپه ویدا توګونی دې تراڅو کوه شې تاسو زل خير کی بس کا مقلو ګویمه چې خدمت نه نه دی تاسو کویا ها پری دې پری دې Thank <laughs> you.